<اللجم> بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ عَذَوْتَ مِنْ أَحْلِكَتُبُ إِرْمُوا مِنِينَ مَقَائِلَ لِلْقِتَابِ وَاللَّهُ سَمِيُّ عَلِيمٌ <العزيم> سُدْهَ الْإِمْرَانِ درِبْ عِيسَى سُرُوشَيْ وَاحِرَ نمبر ایک په دې کې دوما سالي جهاد انفاف په یو ځای چلي ده جهاد شو کی اجتماعي مسمداری او فریضه اجتماعيي مداره په ورو ورو د पारा اجتماعي ته کار تنظیم او سازمان پکې نو د جماعت او د تنظیم لپاره پینزر اساسی قوائد بیان تاسیس الجماعت اساسی قوائد داری چیو خوبا ارکان دیو بطیلی فکری جماعت کے بدیو بطیلی فکر خلق راون دور مختلف افکار مختلف نظریات والا بیاخپل کی مشت و او انتشار شکار کی دویم منظور قانون بد جماعت کتاب اللہ درہم ہر رکن فعالیو دیکھ پر منظور تا مقصد تو خلق راوی دعوت ورکی دعوتی ووند واس کرے اے پزمن کی حضر استو بادل پراستو علامات نخم خولي لدايا نو سيفات او سلورم قانون دا انفاق او د مال لګول چې په جماعت او تنظیم کې باندې و فندي بیت المال وې هرغه د پرواز مطابق مال لګې ال وکام مفکزي او بنزم قانون او اساسی قاعده د جماعت راز با رازي راز بنفاش کی دا غیر رازدار سربا د راز خبره نکي پری باندې لیر کړو ولي د غير نقصانات و د سحوري کرا استاش و د الله سبحانه اوز دې زره وز غدوت امن اهلکت وو المؤمنین للقتال دو واقعیا پېښ شوي واقعیا دو غدوت نه بعدا دا دوه مشهور ازواد دي د بدر تذکرہ بو مختصر کیاو دا اوږد تذکرہ بو ولې تفصیلی باس وو دا دو واقعات در اصل ملي مرکي تاسيس الجماعت ملي قائدو باندې پدوري تفريغ د بي تفريغ دا واقعات متفرعه ملي مرکي قواعدوبه قاعده کې دوشه د یو کې د فکر وينه وره او حد کی, کی دیو وقتی دیو فکر دارن آخیر قیده و رازدار وی نو غیر رازدار نسر لار منافقان رای نقصانو او بدر کتاسو دیو فکر ارکی دیو خلق وی اگر چلگ وی فاللہ باری وفتحو کامیابی درک او حد د ارې د هر چې غیر رازدار او د یو اړخ دي فکرونو د مختلفو مناطقو نو بي اصوليانه مشه د امري تاعتونش اوازې شکست او حزیمت راغله په داتوال واقعات در اصل په دې مخ کی پینزو قوائدو اولینی و اخری بانده متفرعی او ورسرا چونکی راہی سادا جیحاد دا با دا جیحاد واقعی مزمون سرم تغمنا صورت دیده دیش دی سیچے سادا نو دا جیحاد دا بدر او دو حد واقعی اول دو آیاتونا ایک دیک سو دا وا خپلو غد دا شی اجمال ذکر نو بیا د ایډز اوف بیا وا خپلوا بدل اوما د ایډز اوف نو د پس بیا وا دوبارا واقع دا وحد تفصیل شروع او دا وحد دا احزیمت عارضی شکست و بیان کی وجب و بیان کی تفصیل ہو کی شکست عارضی ولی حزیمت بیان کی گان تقریباً دیارلس اللتون دیارلس وجب و بیانی شیخ اسو ولیراله نو دا تو وا چې عبد تو تشیوی او وزمن کې بوصرات دین فاب پیسه ویل بیانم کړي او بوصرات راځي اوند اول تشکره ایز غدا او تا کراچی سحر وختی راډیو پیغمبر من اهل کا د خپل کور والو تو وو المؤمنین تیارول لمؤمنان مقاعده په مورچو کلیل کې لیله غتالې جنگ د بارا او غواضا شویو نور اې در کې واجبون پویو هیڅ دا او څار وخت پروت او هدا وخت ته شار او هدا د دیم جنگ دے رازولا چې ده اسلام شوی ده شیر کفر سر ده نمخ بدر بدر, بدر پا کال د حجرت شوی او احد پا درم کال ده پا شوال کشو ورکوٹی اخترمی آشک احد شوی ده نبی علی سلام جیحادون غزوات در مخ کی شورو ده بدر نمخ کی مشینی سریری او غزو په کې اولنې اوهد ده نورې سریشي دا پدار ده بیا او عدم سری غزو کې فرق ګण غزواتی ګण سریری سریو تادا ډېر غزوات لګا ازواړ ټول داسې دشمې ص 72 کم زیاتی او سريه دې دې زیاتي ټون چراغون شي تقریبا 580 غزوات او سريه جوړي او فرق داله سریا د ګوري له جانډو ګوري له مار جان زان مار چا او غزواره ایت وای چې بازابدا دوړو طرف ته فوج نه یو بل مخابره کې وديږي سروي چې څونه شیونه مخه تا مخابره کې سبندینه و نوبي عليه السلام له اطلاع را ده مکیوالا کافر په بلانځي کې روانه نو پدې په څیر چا په مار داسټولې غل نشي مکیوالا خلک دا ما که دا حدودو نروکی دی دا مدینی حدودو تا داخل شیوی دی سا پغالت ایرادا. نو پده بسی چا پمار دستا ولیگر. نو آمنه سامنه سفونندی ولی بازا. بس چا پمار جنگ دید. دی چا پمار جنگ تسوی او غزوار ایتوی چه دوارو ترکو تا آمنه سامنه او دریگی او جنگ پوشی داختا. دا نو ده ده بدر نمقی چاپا مار سریع و دستی دیره لیگلی شه خواول بازا تجنگ چه یو بل تسبندیو کیو میدان کی او جنگی که بدر ده و بیاور بسی او نو بدر رمزان که شوی ده ده محیجری او حد شوال که شوی ده ده محیجری دعوت او ایتونو کې ما وی دا دا بادرتاسکره دا اوت تذکرہ کې به بریدی توصيل و رسو نه زغاداو ته دا اوت تذکرہ کرچ ساهر وختي توو ته پیغمبر مینه خلک د خپل قرانه نه پورنا احادیث ګرازي نبی له السلام الله علیه وسلم باندې رات تر اوت د تذکرہ زغاداو ته مینه اصل خبردام نبی علیه سلام در کور نسحر رو ده بیا مسجد که و مشوره و تردیبی چه وڑاو تردی چه مذبخی مونزوشم نمانزان بعد بیا دی اوغد ده دی تدویر چه بند دار کور در بیا پیغمبر ننه ده سال چه رو ده بس مچه ماد که نو دار در کور نراوات را آده از غداو تا میر آخلی نبي او مهداینا بات معصطین مونچوشو نبی نو بیله سلام لار او هوت سره دا صحابه التے سکول ته بو المؤمنین مقاید للکتال تیارول للمؤمنان مقاید امر چو کی د چند پارا یا تیارول د مؤمنان د پار د تیارولا مقاید مور چی للکتال د چند دا جام ورچی دی وره تیارو تاسو درته کې نه تاسو د غلطو درې یا برابر میدان کې صفونه غسان متعین کړ او بیا شاته طرف نه یو دراوا جبل رمات کې وته وایي درا د ودې ری دی منس کې بکیلار خطروا چرتا سينه میدان کې خپل شاته طرف نه بدی طرف را باندې ادي طرف را باندې سوګرانش دغه ته 50 کسانو تیر انداز دستکه اميري به مقررت عبد الله جوهری چې لا چې ته اميري او ما سو غوري نيوي له ځانه باندې خپل ځم نو داسي مورچي برابرې هر کس هر ډړې په خپل خپل ځای کې نو وذا الله ای محمد درس تیارتے اشارو او څکم عظمت ارزي شي وي نړی لندا تذکرہ کوي ای محمد کړه چی ارادہ کړو راتلو ته وي هم زړه کې راتلې کله چې زړه کې راغې توه یې وتاړې د چستا اورو تا اورو دوړډلو یې زړه کې راغلي سو چه کمزوری و خی کمزوری خودر خواللہ و اللہ ولیوهما مددگار دد دوارو اللہ امدادوکو دادا شوا چکلا سفون او دردد مخلق خوالالو منافقانم بکی تریو بدن که تین سو تیرہ کسان درد تقریبا ایک آزار کسان تریو منافقان بکی دیو نبی علیہ السلام مشوره واغشته سوو مشرکین حملہ کړي په مکه باندې ادلارا غلې با. و روزو او کنه مدینه کې مقابله نن نو. نو رائے داوا د صحابهو بعضو چې په ځل تبي مدینه کې چې کلمه یې تراش مونږ کورو نو کیو او ځکه زموږ دی لار کوڅو ترانو دي بس برابر په شهرو هغه شو مڅ ختم بې دا راه نبی عليه السلام او عبد الله بن ابي سلول منافقم ورګړې و او دا بوزري نه ورګړې و دي حکمت یې او هغه ځدیو مې دا ګڼه ده یا دې کې نوجوانان سو او صحابه چاري بدر کې شامل شي بدر جنگ جیحاب و اصل د مخینا ایلانیه جنگ نو کاری. اپو تصادم فی جنگ پیوش. اپو اصل کی دی ده قافلی ده حسفیان نیولو ده پارا تلیو. نزکر کسانم کم دی. نانچه صرف تین سو تیره ونه امدینه نور خرق کمشتر. او دویم دا چه اصلی حیمزان سر زکن داره ونه اصلی سر سرکور کیون. کنو سنو تولی بواق چاہ و چې تول چه تعداد کم ده و دور ندیو و دا چې د دا, دا, دا جنبانیت ندیو خافلت صرف لاره نی شده او سونه چه موجود ناروان ایران کنو باعتام تا بس نبیر الاسلام لی اطلاع رالا و اید عبدال صفیان خافلت پلار تیری او اغل قافلت عبدال صفیان اغا تقریبا دمکه تمام سونه خاندانون و پورونو. نو دا غیر طولو سرمایہ کاریو بھرتو طولو پیسہ پکیو او دا دیر روی تجارت کی قافلہ روانو اشامتا او دے پیسرکڑے وجہ کم گٹووشی نو دا غیر گٹو سو فیصد دس فیصد یادا سیا دا کم چاچے انویسمنٹ کڑے دینی سرمایہ کاری کڑے نو چاچے پیسیدی نو دس فیصد نفع و سرداران ابو جهل دیتا دیده پارا که دو دا, دا مسلمانو خلاف لگو اگر دیزمون نتیلی دی باقیان دی علت حکومت جوڑکو دیزمون دی دا پارا خاطره دا خاطره ختمو ابتدا که اینکه ختم نکلن و بیرسون ختمی بیر قوی کی پا دینیت دا بدر دا غدا قاتل را را شد نایزار معاشی مزبوطا. نو نبی علیہ السلام ته درعا علی نبی علیہ السلام رب الصواب اوله صواب چه تل سریا وا اچ تل لنو ابو سفیان د مدینه حدود نه وته نه یوا پسرا نبی علیہ السلام یې زبا پسې ته انتظار کاوه چې کل راجی ویلو سرو دې طرفهونو شو راغله نه جر څو سال یې دې په دې مقرړ کړو نبی علیہ السلام چي حرکتو کوه د مدینه حدود نه بار را د ان کی ځای کرواني نبی لن سلام د شینې د لارې لانو بس مسجد کې چې زه موجودم سوفيواله او دا سیاهم پیتو وځي چې څه کو دو سوفيان کاپې نه د وضو اوبو ونې نه چې سونو موجودو کا سره نه اعماله خونه ده شي را یو دی پلا رقم ده نه قصیم سره وایشه دی دو جن سیا څاغو کې نه نشانه شي او دا چیحات بانیتری مئی دیس دوی روان دیس او خود ایل تبیاتا شو جان جان خود ایل تبیاتا جوڑ شو دکا چی کلا ابو سفیان تا بتو لگی دا چی کافل اکلو ڈالی گی دا اینجا سوزانو نبی علیہ السلام حرکت شروع کڑی دا را روان دا ناغت تیز رفتار اصرم مکیتا اطلاو لگی او ازو ابو جهل دا چه دغسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان قابلہ لڈاوئی ناغو آلتا زرعی لانو کو مکیه وارا راغون کللو راروان چھو ایک ازار کسانیا نو ایو کو باقیدہ دا جنگ بنیت راغلی نزکا مسلح دیو لی دیو جنگ بنیت ملی چوچی مدینی نو گو بدر دورن سے بدر مدینہ دیو لرے نو آلتا پی جنگ مسلح چھو ورنہا دغه یاده جنګ د ځکه لګیدل زکه وسره اسباب زانسره لري وو او دغه رااله حکومت یې د الله خدالا چې کم منفعتن قليلهت غلبت فئه البسيدهن باسم الله الله خد د دنیا دی نه د جنګ خیال څو ذهن مې سره لګاسې لې ها لګتا درواچه د الله وتعال او د چ په لو هم سہارا باور لګي ومم پر ډیر باندې غالب او دا یو خبره چې اکثر دی دا جنگو نکڑی دی سریعت دی چاپا نو دا ذهن ترازی رو دا دا مستشکین اعتراض هم کئید چو بورا؟ ایسا رددس کار د دا ایخ پر قابل روانا دا اکثر سریعت جو بور کافیری دی دی در پسی ورگلی چی اڈا خودویو برادی نا ریزان پویچو دا قافیلی آمی قافیلی نه. نید دات تجارتي قافلې او پدیوال دې مکي والا ماشیتور مزبوتي دا نو دا د بدر واقعو خاصونه دي لپاره ناقفره چې د دې کما غټو شي 10% به هر کورانه سرداران رورکي او د مکي دمو دیني خلاف استعمالي ماشی جنگو په جهادو مقابله کې اوږي دښمنو ماشیتور کمزور کې چاندو د نجدي عزت نه راز نه و چې اسی به عم عوامی قافله او اغا لوټا وی بولیدا لوټهره ویلی سړي دیو جن دي سارم ان بو کلی وی دا لوټهره صاحب یا دي لوټ مار کړه عام لوټهره اونته لوټ مار کوو دا په اصل کې دشمن دی او دا کوم سرمایا کوي چې دا دی دې په خلاف مدینه باندې حمله کولو لپاره تیاری کوي نو ورته باندې د لطافه د ولی الله سلام دا سري شي وی دیو دا کم چا په مار چو نو به خبرم دا کولا چې بدر کې کوم صحابه نو شامل شي دابز نو خبر هغه میجن مدینه نذیل الله تبرک نو هغه صحابه کرامو کې هغه جذبه و چې بدر کې دوی غلبه شویل دا بدریا له ډیر له مقام دی شہادت او دارن جہاد وکړو په راځاد لکړه نو او کسان وې چی رسول الله بارو مطلب دا و چې با چلو جہاد بدر کیو چې کوم چې جہاد کې وشامل او نو جوازان کو کو او کسان چې نو شامل شي به نو دار خلکو رایع سره نو نبی عليه السلام بس بیا تیاع هغه څغر مروات ورلور با اصحابه و اتویو گره پیغمبر رای دا تاسو پیغمبر خور رای بالده و یعنی مجبور کن نوو تيه رسول الله منو کوئی چستادا رای بس خیر دوزد نو تيه نا پیغمبر یوز آزغرا واشای با بوزه بو سینا و با سینا زبوز منافق قده خوابا نو دا چی کرا دویو و هد کیون دره دل <سؤال> سر بونوکه نو منافقان قو قصو دیفت اللہ بے و رسول <سؤال> و بے ووره نا فو یو چز با تیانو انا گانیو موندو زمو مشاران انا لو میدان دی روان چہ روان شو نذر تا زوړلی دا طائفہ تانی یو بنو حارسا دا, دا اوس شاو اوس اوس هغه تا ویلا د هغه ورکوټ شاخ بنو حارسا او بن بنو سلمہ دا دا خزراج شاخ لیا خزراج آتا قبیله دو تایفی تا یو بنو حارسا و بنو سالما یو دا آوستا بن دا خزراج دا دو دو دا دو کسان د دی مجاهدین مسلمانان مومنان و منکم کنش را منافقانو کتر جیزی سب روزی روان دیو نو دا دوی دا خیال شو جوڑه که دیشی سر معاحده سر مروشو جگبندیو شو جوڑه جنگ نکی نا دا خلق مدینه دروان دینو روان شو اچه روانشو چاوه دویا نکا سکوه ولی وی جنگ نشو سا وی نا دا خلق الکه دا منافقانی خواه مون تا واپس را واپس سپونو که او دید دا توی آده جو ایز هم مطوی بطانی مین کلا چه زرکی راغلیو دیو دور درستا سنانتا شلا چه که زوری او خی ایز که روانشو که ند وجنا بناوا اسی زړه کې راغلی نو په قصد یو والله واليهما الله مددگار د دې ضاړو د دې ضاړو مددگار څنګه مددگار الله تاي کو اورږي او خبر شو واپس صحابي دې د دې دوه طرفونه یا سوق دانوی چې دا زمون زم دې دغه زمونږ تعریف ده ولی والله هو ایهما همون په غلطه سره زمونږه قبیله او زمون خلک بارون دي نور خو الله ولی والله هو ایهما موږ لاټه کې ډېر وې دایټ دې زه ودی وان الله او خاص الله دې پرې توکل المؤمنون بروسه اېتمالکم مؤمنان مؤمنانو توکل بروسه او با الله ولی منافقانو په اسباب باندې وعد پر یتوکلی المؤمنون خدا لچه توکل ورد تر کے اسباب تنوی رکی توکل تر کے اسباب نده بلکہ تر کے علی اسباب نده یعنی اعتماد پا اسباب پریقوستل توکل لے نا اسباب پریقوستل اسباب باستمالی تر کے اسباب توکل نده ترکِ ازباب کو جہالت تے ترکِ سقتِ علالآل ازباب اعتماد پا ازباب ملکی اما اب بھی اپا حل لائے. ازباب استعمال کا و اعتماد پا حل لاؤ کا دیوچن اباز خلق نب پوئی گنو ترکِ ازباب کئی اپا دی دی شایلکہ ترکِ ازباب مطلوب نہ دے بلکہ اعتماد على الاسباب چه رئی نو دا غیر ترک مطمئن تفسیر قرطبی دا سهل تو ستری قول نقر گره دلت من قالا انت توقر یکونو بی ترک الاسباب چا چه دا خیال نکی چه توقر ترک ازباب دوئی دو. مقد تانا کی سنتی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لذا پیغمبر پر سنت تانگ نگا پیغمبر بدر تتلی دے اصلی ہے ارسو نچے و هود تر آغره ده سرد ده چه غط متوکل لقو بغیر ازبابو ازباب با استعماله خو اعتماد با پی نکه چه ازباب برسنی ازباب راوارا خو اعتماد با اللہ مثال روٹه اخره دانا چه روٹه اخره بس اے اللہ با ملعی نا دا دنیا قانون نا دا سرے داره ازباب نا روٹه اخره خو لیکن اعتماد په الله چې دارو ټېمانه باندې په دې رټه کې د موړوالي صفات خاصیت لا چې نو کله چې رټه سره کړیو الله باندې کې خیر برکت او موړواله پیدا نکی نو هغه بیا ستو شي اوبیا کړی کړی مرز وتلې ګیندې کمز جوړ بقا او جوړ بقا اورو مړې غما اوگرن ازبابو کی قمان ناید خو مونگزک ازباب استمالیم چی معمولی با ازباب استمالی داری ازباب احتمال پا اللہ او بو بسکی نانا چی او برسکم ونبس اللہ ومی جل ختم کیتا نا او اوس کا خودی او بو که دل ختم و سفت و اختیار دادا اللہ احتمال پا اللہ او بسکی اللہ تمی پیتن دماتا کی اوگر اپری تمی پیلو گا ختم کی خیر برکات ارائی ک ګری کنی بیا او بس کیو تندبا نماتي لګا او خدما راز لګي ته هي مويه هي ما متوي چې دا کنه چې او خد تک مرنجلې یو بس کیش کیو تندنماتي انداشي نه کړه دا مطلب شو ازواب استعمال کوي دې مراد پاته وو دا او کوله خراب نه او ازباب پر هوستل چي د توکل نه جهاله وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ ظِلًّا دَوْسٌ بَدْر تَسکیا دا پدېما کې چیرې کې او هو د نماز شو یقینا ان تاس کډو تاسو سره الله په بدرین په بدر کې وانته ظله تاسو ډېر کمزور وای لګوې ا ظله کمزوري ا ظله زایبون قلیلۃ مفسرینوي ا ظله قلیلۃ لګوې چې ذلیل وای لګوې دادت از باو مسرقم بدر دا د زېږوندې دغه ته یو سړی دی بدر بن مالک دا د په روم دا زې آباد دی پتہ او دغه ته یو ویو چشمه موندل اټفاقا ابو سفیان چې راغ تر راتل او نبی رسول الله پرې په بدر مړه نه ابو سفیان نه ابو جهل ابو جال چه مکینا دا او بی سفیان تاوان لراته او نبی الی سلام دیو خواه مدینه روان دا دی مکینا نو دواره کم زیوزه شو؟ بدر آم نیس آم نیشو دا بدر کنوشو مزا که بیاد جنگوشو دیتا جنگی بدر دار زیده وچه ابو سفیان سشو اچلو که او خواه اتلاو لگلہ او دویو چه کمالاره دا مدینی سر خواه کیوا لاره بدر پر زنان تاو ا سمندر طرف تا سمندر پهحال پهحال روانه مطلب یې لو چی تیرا پسیرا را سیرا سیرا التهه تاون راغي نو دا سه لار سمندر طرف تا او ابو جہن تیرا له نوआम نا سامنا دا ابو جہل او ده نبي عليه السلام وش نو بدر جنگ ته جوش نو لامتاس لغوه پیمان داد میرا دا کو وقت فتق الله لا نو يريگه لا نو كنتن بار چه تاسو شکر گزار شې کم قوانین و احکام د جهادی دیمه بندیو که نشکل گزاری و درکی راش از تقولو للمومنین دا تفصیل دا اللہ دا امداد دا بدر کی کلش توبی مومنانو تا علیه فی اکم آیا کافی نیتاسو لگا یمددکم چی سر ربکم ساسو رب بسرست آلاف من الملائکا فدر وزر فرشتو منزلین را لگل شوی تری در فرشتی راشی کافی نید بلا ونید دا اصل که ایک کسان راگلیو را بدردن مشرقین دی تین او افوا دا پیراو شو چې مکه والا دا تین هزار کسان و امداز راگلیو را نور لیکن کلچه ابو جه رو راته نو شیطان والا انسانی شکلی راگل کرز محاربی وردوئی کرز محاربی اگه پشکل راگ د یو قبیلی سرداد او دوئی ملک سیب چرد دوئی ده محمد پسیدن بود صلی اللہ علیہ وسلم اون قابلی لگی او دوئی خواه زنو کو زغوتینو تریزار ما سرمشتا تریزار بزم و صلح درولیگا او سر روانو روانو بدر پوئی و سرلاڑ حالتا چه کلا فرشتی ولی لیکنه او چې ټوپ یو راځه سمندر کې ځان وروي ابو جروړه یسه کې ویني ها مالا ترام تر زینم جتا سینې نه فرشتي راځي پرشتو دا ډینګین نه نه لا نو دات د تریوزاوت د تاون وعده شیطانیو دا وي د کورز و حاربی له طرف نه را روان سره نارو شو چی مخ کې نوم لګو چې دریزه راوالي نورم راچی دا وسګي په پریشان او بل افاده په لاو شو چی پین ززرا نور هم دا راوالي نو توا افغاناني ځکه دا تکره دریزه تذکره یو کړې د پین سوزه تذکره دا افغانې د تریو د پین سوزي نو د صحابه کرامو ته سره دا بار له وی پیغمبر ته چې ولدا کافي نه دا تاو سرستا صورب امداد بسلاستی آلافو دری ذرا رو بی دا دری ذرا یا خدا آفوا پا جواب کی چاہی دری راجیزو گا دری در دنوئی او یا دادا کسرت تپار دا اتمنانی نفوس سحابا چی دی اتمنانیش ورنہ پرشتہ ہو یون کافی دی دا پا خدا دی تسالح را نو دا دری او امداد واداوش نبی عليه السلام چې کله ورېدلو چې تعدادم دغه تکم دی ډیر را ل موه کافرې بنیت ورو ديو اوا را باندې جنگ مسلط شو کسانم مصالحه وه 1000 را ل مونږ اول جنگ هم نو نبی عليه السلام خو نبی خليله السلام لهدا سیمبرت شو تر جو بڑا زو ډیر و چې ګوندره باندې جوړ او وګوره سدي کو او نبی علیہ السلام ډیر زیاد می نظاری کړي وو چاړې کړي وو او دای ویری اللهم انت حلق هذه الرساله لو فلم توبه بعضه کدا ولغه انت تولګه د ختم شنبیا صاحب عادت څوک نه کوي مطلب ته چې د اخیری امت ته ختم شربې وبسوت بل امت قرات نو دا دلیل د ختمي نبوت وروګر نبو سې دی په تو ویو حسکل عالیه رسول الله دونا جڑا پر یادتیم که چیزمنا جردہ ہوئی چی بس اللہ دا دواؤ ریدنے دو اللہ بے امداد کئی وارحال ندا آیا تو نرانا فکر کک منکے گئے ما دری زر ملائک براو دا کافی بدنی بلا ولینا فین تزویرو و تتبو شرطنے دری شرطنے دری و دات ری او پیز زر فرشتی راجی ان تزویرو کو کلک شوے میدان کے وتدغه زانن بچکه د سوسته مودا حنتاو غنا فرمانه دا, دا, دا الله رسولنا او دریو یا تو کوم راشی تاسو ته دا کافر مين فور هم هازا فور ا بغیظ هم هازا پدې جوش او جذبه تکم جوش او جذبه چی عفا ورکل کرا او مسلحد یو پده جوش او جذبه سره حاضر چلاده داده مخی سره نگاه حاضر دقا معروف مشروع سر جوش و جذبه چه تین و پانج ازار او ناسی او یا بس یا توکیم من فاره رالتا راشی تاست من فاره پده اقبل جوش او جذبه نو حاضر یوم دبت رب بکن حاضر بیا مخی سره نگاه حاضر نو دا واخلې یومدت کوم ربو اے حاذا دقه لپاره لرم در حال دقه لپاره لرم دا واخلې دربش حاذا بس دغه لرم دا د رب ستاسو و خمسه تعالی په بینځه زره فرشتو حاذا یومدت کوم نو حاذا یشات سره یم وخت سره لیک یومدت کوم رب کو ام دا دونکی و پینززار فرشتو من الملائد فرشتو مصویمین نخدار نخوار دا دلت دریو پینزز زکری صورت انفال کی ایک ازار فرشتی زکری نه هم آیات ایک اصل خبردار چه ایک ازار کافیر را نوفع انقال کې زکه د 1000 تاس کېږي ایکل او 3و 5و اپاوا نو د تاس کې زکه د 3و د 3و 2و رالن به زو راشه خدای به زو د 3 دم مشروط بشړته میدان تا شرط په و یا تو کن من فاری محادا یوم دیت کن را بکن بی خمزتی علا دا درم شرک پوره داشت اگر افواهوانا دری را دینا پینزر نو زکا اللہ دری و پینزر زر پرشتی ندی را لیگیر نو سونی را لیگیر نو چاویگی چی در ایک آزار را نیگر زکا ایک آزار فرشتو ایمتاد را گلیو او باقیده چنگی دریدی فرشتی دریشی دی سواب اوی من بلیده چه کافیم بناسی من نلیو او بغیر زو من تا گوزار او در توری نا سروی او برزی او فرشتی بطور رو گو نایی باقید را گلی جیبری را گلی نور ملائک را گلی جنگ وان آد در نخدا سمطلب چه, بي بي. اصار. اصار. اصار. چه ده جهاد سنخو اثر وی بی ده جهاد نخو اثر اصوا اصلحا وکانا اصلحه اچولی وی اصلحه اچولی وی لکا خندق پا موقع چی نبی اسلام کور در آغه زغره ویستو لامبنه وصره نو جبری با او دیارا زلاله وره. تا خوزبراو بس را موخنا زدری دیسته وره پرشتو زدری جوه نو دین اخرا جیحادی اسلحا چوه وصر ازدری وصر اتره توری دا او یا مسوی می وی پتکی واری واری و مسوی می نو دین اماروش جو گولت دا پتکی چره کن دا جیحادی لباس نامت دیت سر روڑتو مونس طمع که که پتکه نده واری مونسیر که دا با کم دا با جیهاد ده دا جیهاد واری رای جیهاد که دا پتکه بارو باشه ده گنا اسوڑی واری وارو بارده دا چه ده تاریبانو که ده امریکی سرمزا کاراتو که نا پرول ناگر پتکه واری تزین رو سمشتراسی بارو باکاری آگردار سیاریانی چیتا سبنا کن را در صحب اکرام جی کنی ایران بانی آورا در ایرانیان سی وی دیوانان آمدا دیوان را در کنی در روح شی دیوان شیده در چه پردیگی کی فائده دائی چه حاکی در توری پا چه حاکی ادائی چه تورا پدی دکی دې سره د ټول په اړه د دې شنو تورې د دې نو چې اږي نو پیډه مانځک په مېراب کې ممبر کې نام ازوړ کړي ساه پټ کې خیرل چې مازه ته مخې کې ابصر کې چې دې دې کې راکا کله پټ کې نو به بار و لای چې بار و نه وته زونه کې چې مازه ته مخې کې ابصر کې ودای خبر چلتا کنو کینی این زیدی اس خدا شیخ خطر شروع چلتا توسوم کی چلتا لازی را حمامان او <خخم> دا اقنان وغیرہ لئی درسی نبار حال دکار مسویمی تاثر کی چه حدیلی باسده مسویمی وما جراغاللہ اوگل ترسیر قمتبینی کری باڈکیس و شیره وی امال عمائل اما یې چې دې ترڅ پړکی پړکی پټی جاول <سؤال> العربی ولباس او عام دا د عربو تعرجونه دي او د عربو لباسه عربو سپارکړه پړکی به دې روغی نه وایي لو پټه په تارګه نه دا هویا ځاونه او ژوند شنه کم کم وای وو درس تک چلے راځي خبرې کول وایي خبرې کول وایي اسن عربو لباسه وټکیو دا دی تبل چاو آواز اپتکیم دیلری توبیم دیلری که پتکیم دیلری داو تا چاو آواز اتتا چوکو ها سیم بری لارنس آب عربیه لارنس آب عربیه وردرو دایو آنگریز آراب تر آنگر او اره انداز دا له باس عربو دا باندې دا یو خبرساز دا له باس سنت الا لا عربية عربيا تاريخ او در هغه شوا او په ساري ورته وبټا اوس نه له ګټته په دې بیا بنارا دې ته کېږي دا په دې کې شي اثر کې دا اومار جیل آرکو بلاسی کوئی روحان کنو او پرکیو باوصار و بوڑا بلاسی توکڑی او پرکیو بلاسی او بوچارتا چادا صدا مارکونن نو بار حال نو پرکیو سن جیهادی لی باس او عرب لی باس او عرب لی باس او نو داما مصویمیت وما جارب اللہ و اللہ بشرا لکم ووارے او جیهادی لی او باروپ لی باس دا ور کوټ په کې نه دی لکه تبلیجان د شیخ قطرا قطيوي دا شي زی په او اٹ پټ دا جهادي وروي شیخ کابرګا را پټي او مشهري شماله اوزل راوس کوي حسین مليشه د لوغو تبونیرو علیو هم خاص شاګردانو کې نه راځي شیخ دغه ناراضي شماله دماو د دم په یو زرمه جي او ته ورماس قانون دی چې ما موریت ته نو دې شې ما خبر شي نو بیا وایي چې سم یو ځل کلې دراشه بیا نشه مراوته ده خلری وطن دې لري کابر بیا راو ته مانه کی نو ما وته یې او یو شي نو ما کلیک نره وتابه یو وخت نو تلیفون را بیتم ګرانه دې د یادلار په کې هغه وخت و نو واه تواي ز خير ز چې وڅل بکو حسین موليسه د لوګو خېما مشهراو امیررزل موليس نو تا دنبلا 3/2 غوې استعمال نو کوسه موليسه د لوګو خېه اما تيزه و کوسه راځه مایته ولا سی وړي را واستل وړي دا سيناراکي ته وګورو دا دوه ویاي لولې هغه تذيبو مې زادول نو دا وسنګ ولي سه دې ورپسې لار اور آرام هيته نو دا بو پر درتي برا وسته نو پچې وی تراره نو به تقرير نه کړ نو بچاسر زبر له ماشو سلادي سه ما ته یې څه دې نه د ټول ماجیګر <متحدث> ټیم ورک. د ماجیګر ټپري شېتر ورته پیا. نو ته ته مراله شیخ ته ویل نو چا او خصلت سید. مولانا بوځ چې بیا هم دغه نه نيزالو کوو نه بوځو ورها پام ورکړه وردا سمدله سي تازه کړئ نما کوي چې اوسره پټکی او مرګړی وخت طالبو داسې منتہی منتیکونو منتیکونه له کوستان کې اتاولمو 20 د شتوس کوټه او علاوه په جهانګرو اپټکي مولا د په هوار واټو آلی نو چې کله شي سماتې پټکي نو مې پټکي چې بها دوی هاو خبرو ورکوټه پټکي نه د تبلیغيان راټ را راټ پټکي را پیدا را تی پارٹی دی راغله هغه لپاره پټکي راکوسي د شيخ صاحب دا څه کو روماله مانه سړي چاواله خلاص یو ټول ما شي راغله او کیرا له وخه مانه پټي چلد چرته راځي نن جواب مې پټي چلو مصطفی ته وای شي نه شي لو وا اخو هغه تاولته مې کیوخه ودا پټه را پټه وروګو پس ته و مبيا شيما ترګوشو باهال خبر مې نه شیخ بوي ته دا دا وو سر وی می و ما جرا الله الا بشرا لكم او نو ګرزول یا الله دا مگر زیر استا سودا پارا دا دریو پیسه زو ولت تم ان قلوبكم می دې نه پار چې من الله نده ایم داده و غلبه و فتح مگر الله لاده طرف ندار عزیز الحکیم چه زور وره و با حکمت زادت زور وره ده اسباب که کمی همم غلبه وره کونیش هرسه که حکمت دلتوی و من نصر الله می نینده چې چه دار خطه شو چې دار پیغمبر پرکت و میدان که ولاروی نو من نصر الله می دا ندار لیم داده لیخ تا طرف من اللزین دا مطالق ده مخکی اریا ولقد نصرکم الله ب بدر سا دا سره ولقد نصرکم الله ب بدر لیختطرف من الذین کفروا اریا دې آیات جوړ سره اوطا ومن نصر الله من عند الله لیختطرف من الذین کفروا یمخکی ومن نصر الله من عند الله سره الله پاک امداد نصرت کئې بدر کې کړو سره بار دید پار لیختا چپری کی یعنی تباو حلا کی طرفان یا وڈالا من اللزین کفرو د آفیرون او یک بیتا او یک بیتا هم او سو زلیل کی فیرن قلیو و سگرزی خائبینن و امید و نامراد بے مقصد لیسا لکا من الل عمر شیون نشت دے پیغمبر تالرہ ده اختیار د فتح نشعنس او یتوبا لیهم واپس رازم او یتوبا لیهم یا پس سوانده مهربانیو پی پی او یتوبا لیهم او یتوبا لیهم کی پی دیوانی پی توثیق دی ایمان ایمان و تنسیب او یعظمم یا سزاور کی بیلا فینو بشگتی زالیمون زالیمان دی سرور ڈالیتو حالاوی فتح نسرت می بدر که دیلاؤ چه دا تغیر آغری مشکیم نسلو دلی جوڑید یو لیق دا طرف من اللزین کفر یو دل قطبه اگو جهلو او یا کسان او یک بده هن او دا تنویه او دا باره ده تقسیم کن او سخلک زدیل کنو فیان قریبو غایبی جیل که لاؤ یا کسان جیل تران او لیسن که من الامر شیعون دا دفت وحم دا دفت وحم نکسینگه جمخیو اما نظر اللہ من, من دیند چکیदेशीर شدا فتا دا, دا پیغمبر اختیار کی ویل سرکمن الامر شیون پیغمبراں نشتا دے ستا په اختیار کې حصہ د دا فتح د دا فتح کتاب دا اختیار کې نش نش دا کار د الله یمند رسول الله منت او تو غاله درې منار او سر پدی مشرکینو کې مهربانین کی پجی با باد الله په توحید د ایمان سنګست ایمان نسو کې لاګا یا بس رجلان ایمان ورو او سلور ماډا او یعذبهم عذابا مسرا سزاور کی دنیا کی ممان روونی د کوفر سرا دنیا د لشی او التا بیا د جہانن مستفچ فینم یشغلی ظالمون ظالمان او مشرکان وللہ ما فی السماوات او ما فی الارض دادری لیسلکا من الامر شیء سرا دامتعلق تعالی اختیار نشرو چلا دی وی وللہ کلا اللہ لی. علاله <سؤال> اختیار دراسې چې برا اسمانونه غا چلان نظم کې ګيري نېشاله له مريم سلام دې يفر للميشا با خنه چې توحيد ومني ويو و صدا ور کوي ميشا چالو واړې چې شرك كړي او الله والله غفور رحيم بخون کې مې ربان يا اي والذين املا تاكلوا زمنن بچلې دا ترجيق ور کوي انفاق خو سنگ ترگیب دی ترگیب انفاق تده به نهی عن زید دی دا سود ما سر ایران دا سال پارا دا سل ترگیب الانفاق دی خو پنهی عن زید دی دا انفاق زد سو سود سود ما کوینو سود ختم شی انفاق بکوین اگر شف بخور بختم شی مال مین ختم شي سود پری سره نو بیا پا مال لبولو تا تیار شی نو دا او د دی زینا دا کئی چې وجه بیانے چھے دا دی جہاد کے کامیابی پسرا نو اغا اخلاق او قوانین بیانے اصول بیانے چھے بکم باندے دا اللہ امداد شامل حالی اوفاق حرائزی یا او قولا یا ای ولدینا امر دا قید دای اتفاقی د اعتراضی نده چې مطلب دو حرام ده و یا چندی سي جایزی نمبر 2 بکسم شو یو سودی مراکب ده, ده برسر مفرط ده دا بیکرمه ګرو والاوی سود والا چې دا سوت چې مننه ده هر مرکب سوت مفرد سنسره ا جائز دی موږ تاسو کوم مرکب هم کوم مفرد هم مرکب دی چې سوت پسي سوت سوت پسي سوت نه کله ګټوي باندې دا دا وایي چې عربو کې سوت یو مفرد خبره دي خام دید. وہ گودا، صحافم و زعفو نوی سربدا زیرد. ام اگه ایش بادرکیتی ہے. از آخی داد مراکب زکره کن مفرد. قران فادمان و رد کردی. امید <سلام> مراکب کردی در امید <سلام> آخ مفرد کرد. از آفم و زعفو اوات تقال اللہ دعالا نویرگ لعالا کم دید پارا تپلیون چی کامیاب شای. نو گودا دا کامیاب ہے. یاو خبر اسدا سود پری خستد. سود پری وَتَقُنَّارَ <وات> الَّتِي وَيَرَى دَارُهُ الَّتِي هُوَ رَنَ زَان بَچ کې دا ورنه وای د چې تیار شې وې د کافر ورلرا دا ایده عذاب لپاره دی نو تاسو ولیدا غسان مستحق کوې نو د ورنه ځان ساتل پس سرا د غنون پرې پوست درم خاطي الله ورسول تابع داری د الله او د الله د رسول کوې لاله کو وساری الى مغفرتين دوس بشارته اوخره وي وساریو رامن ډکه الهلاما فرتين مغفرت مېر ربكم چې طرف طرف سونه ده دا مسارات الى مغفرت دا سبب ده د جهاد وین نوبیا بت جهادن که انفاقم وجنته و جنات تر اشعار دوها چپلن واری رانی فراسیدا غی داسمانو زمو کومرا و عدت بالمتقین تیار شوهله ماحدین و دپارا نو جنات تر اشین لاغ جنت دپارا کوشش وکید جنته جناتن عرض سماوات ارز دا اسمانو نزم کوم را را نو دا تشبیح بلیغ دخان اگر ارز که ارز سماواته والا ارز ارز طول بے سم رایی طول خوی اڈی لی گا ارز طول طولی غٹی ارز خو ننج نو چه ارز دا اسم که اسمانو وو اسمانو زم کوم را پا پلنوانیو بے ارز شوانو طولی دا غین ارز خونا زیاد بای یعنی دا وصحات عزت للمتقين الذين ينفقون في السراء والزراء دوس دا منفقين تسخيرك منفقين بل قسمعين يュو على متقين يو على متقدي و العدنى متقلي على متققر ذكل عزتي للمتقين متقين وزعادك noir الذين ينفقون دا على متقشو او الذين يضاف прош cerفاءشة دا عدنى متقين او سر اللہ قوانین شروع دی خان دنجات او د کامیابۍ الی جن متقنا خلق دی انفقون چه خرچ کوي مالونه پر سرائے و فراخو کې خوشالو کې و ذررا فتندستو کې تبلیغته مالو سره دی ويم لګي لګي لګي په لګي و القازمین الغایز او د باون کی چچون کی د بوسيري او سس چی او س دباوي او صبر راجي مطلب نه چې صبر وسا پر انتن انسان په ترپ ته چې وسه بهږي ختم شو هغه به انسان پاتې نه شي خداوسه د بعوي د الله کا صفته کمال چې انسان کې شبته بیرا کې وسه بیرا کړه دا خوشالي بیرا کړه محبت پکی شه ده رحمه پکی دا څه پاتې اوس چې کوم صفه انسان کې دیر په غلطه استعمالي نو اسلام دای کوي روخه ولر خدمینه انسان کې مې غوسه ده مې اسلام دانه کې چوي غوسه ختمه نه دا غوسي روخ بدلې تا غوسه مخ کې ناجایز طریقه سره وو سوی دا غوسه د مسلمانانو د مظلوم بچل نه د غوسه ته کافر کا. دار المحبت ته دا انسان کې پروت ده غلط محبت پزې د الله رسول سره جائز ځای کې ختمینا روح بندویں مقاذبینا غیض و سران دباؤ و لا اپینا ان الناس او مخڑا اون او پک اون کی دی خالکو تا ترگزر گئی و اللہ و اللہ یحبنو سنین دا باقی صفات تی و قوانین چتا سان کے پیدا کینو علبا فتح رازین والذی ریزا فالو فائشتنو سرمو انفساهم دا پل پرید ادنا دا متقینو ادنا متقشو گناتی کی ولیکن زر تو وو بچي ولذين المتقين اخرجه اضافه قالو كنچو کي فائشهن سغنا فائشه گنه کبيره او ظلم يظلم كان بزم بقل زانو صغيره ذكر الله نور ياتشي و تعال الله الله الله زاب ياتشي ده الله يساب كتاب و ياتشي نظر فصفر لذن بهم فضرب خنا وارد القرجون غنونو او نشد بخون کې د جنونو غناونو ایلا الله دالانه سبب سر غناون جنونو الله ما ښه اشاره دیتا چې د ګنا د بخنه زیاده د الله د دربار نه بل شتدم نو یو څه کده دی ګنه وکړه زر بخنو واسي دوبه ازرتو واسي بخنه وای دول ورام يسرو امشوالي لکه یالا ما فارو فار سمانه چې دوی کړی واه هم یالمونو دویږي چې نام غلطی کړي ده غورشی ارडून د امشارش د توبې شرضو نصیری یو په دغه چا خپل ګنا نه توبو غوس تاسو ته پرمېږه ذل ګنا ته وګدئ چې ورام یسیر علامه فعلوا نعم با ګنا باندې دعوا مې اصرار دي انا چې توبو سه بالا بیا توبو سه بیا او بل وهم یعلمون دی کوي چې دا غدې نه خپل ګنا دا د شرطونه دي بیا صالحین چې یو یاو غناتا غنویل دیم غنا ن توبایستل دریم پرخستر بیارو دا دا توبا دیتاسر توبونه الهاسر ماری توبای داوامو کار نا دا درې یو یاو غلطی ته غلطاوی واهم یعلمو دیر دا چې بیا لکول ولم یسر او دلشتنه پس د پوند او کو حقوق بادي نو د دې درو سره وسرور مې ودا کسه حق, حق دار توابس کور بز دا سنور ولم یو سی دا د متقیان و بیانو نو دا اصل که اللہ دا سی نظریشه پیش که د دا دیس آماری مزاق بلان دیو نمتقیم او بکنم نو سو صحابه کران دا صحابه دی دا شید دین طول پا دروغو پا او د دین اسلام و رسوا بو دشمن اے بین آرده مو اے لکا چه صحابه کرام غلط شکنان ندارا تو اے چه دا جہاد و سربیہ چاکاونا باہر کے جہاد چاکاونا نا سو اوہد کی سو خندق کی سو طبو کی فتح مکہ کی اہل بیت اہل بیت اوستاز بنی سوی سیر بینزے پانچ تان پاک علی رزیران حد فاتمالہ حسان و سین دے پایستان پاک اباس د پاک نوريشته وای چې الابت د بلز کسانی په دې باندې بدر غټل کی حان تک غټل کی پته مکه په دې شوو دا راتوي چې تر جهاد کې تاسو کو چې پیغمبر سره ولاړو او جهاد یې کړو او غله به ور کړی او پران چې دا وا مجاهدین تذکرہ کوي او د جنته تو د شرکت ای او دا متقین قران ذکر کړي دا څو نه صرف د بیز کسان دی پدې پینځو انقلاب راځي پدې پینځو باندې jihad کی اخر دا څو دي چې پیغمبر سره دی هغه مزدع فرات اوه یو څو مزدع په نوو دی نو څو اسمان په فرشتي راځي دا څو صحابه دي او متقین صحابه دي خو ګور او ولم یسر ولا ما بارو. سحابهونو کو چښتا غلطي شوه دهم نو بیا موږ دا چې وروم یوسر او مشوره لره دی وینه سحابه سي مخفور دي سحابه باركه عقيده ده د الله سن جماعه ګنا ته کی کی دال کی کی چره کی وله معصوم كنل ګره شهره عايکه ولیکن ها ام سحابه حت لمکان محفوظ دي پال اسانه ګنا نګي او که اوشی نو مغفور دی زر فاستغفرو ولم یسیرو علا ما فارو همیشو آده نکی دقران ولم یسیرو علا ما فارو وهم یعلمون ولائکا بشارت ولائکا دا کسان جزاهم تا دی بدل ما فرط و مغفرطت من رب درب درب ددین و جنناتون و جنناتون تجرم انتا تعلنها شروان بیلانی دورو داغین نیرون خالیدین فیامی شوی بدیگ و نیم آجر عاملید اوسه اجر دی د عمل کوونکو دغ عمل کوون ک که نه چې د مخکې چې ح خ خلت قبل کوم سنو تلی ده سره د تخفی دنیاوي یقینا تیر شويستاسوونه مخکې سنا طرق د عذااب او مخالفینو د مخالفو واللهذااب رالي فسییررو بسګځای فلار زمکه کې او سو کې پ اوګور په نظر د بره کې په سررنکانو بهتون مکذین انجام دا درو جنکوون کو چاچه قرآن دین درو جنکو سچا روش دا اسی بدوی سرمو بکا ها دا بیانو لین ناس دا ترگیم دیز قرآن دا قرآن بیان دا خلقو دا پارا و حدنو حدائر وما از دنو نسیت للمتقین دا پارا دا متقیانو ترگیم قرآن گا ورکت دا, دا پارا بیان دا جیحات شرو ای دا پارا دا صفات پکارو ای دا با قرآن هذا بیان رو للناس او بیان وزاحت توي دا وزاحت دے خلق دا, دا قران درے صفات بیان یو بیان بلو بدل بل موعظہ دا دا صفات دا کمال دی دا لکタル یو بیان دے اخر کو دا بیان ہو دل دل او موعظہ واعظی کی کی باے من المنکرات منکرات اور جسڑے من قرآن بیان ہم دے بلائیں لمبی اوپن طرف تسرے منکرات تو فرق تفریق تسرے شورے باتیں لا شوکر ومعرزع طلب دی نہ گناہ روکوی دل ولا تيهن ولا تحزن دوس یا مسلا ده جهات ده اخد شروع شو ده اخد و اخد سبسیلی وی و لا تهیرو سوزکی مقابلی ده دشمن نورا تخزن اما غم جنکیگه پشکست شکست شکس را غلی عرضی کرن های غم جنه نیچه کلا کلا غم سلیزه زیطورسی چه غم بیا ده ایس کارنی نچه سه شیوی دی شیوی دیو پریکن زن ما وانتو ملانونا تاسو وعالی بیا ان کنتم مومنین دا اللہ پا دربار کے ان کنتم مومنین دا اللہ پا دربار کے تاسم چندگی یا پا اعتبار دا دیل تاسو وعالی کنتم مومنین کئی مومنان ایم ساس کم قرحن دیزنانس اللہ تنوی چدا شکس یعنی حزیمت والے را غلے و ویم ساس قرحن کرا سیدلی تاوست سزخن نو ابارت مقادر روز انتز ان امت تطعيم ام يمسزكم قرم نو فاسبرو كچر تا رسيدري تاوستس زخم وصبر كران زكا اقدمس القوم يقنان رسيدري تاو قوم كافر تاو قرم زخم مثله دا تير بشان تير كالبادر كي او راو تير كالبادر كي او يا قايدان شو او يا موردار شو او او او دا دي بياو ميدان ترامليني کتاص تدازع همرا سي داستاصم كلا كوس اينه برطواله اي چا دچيني تاسونه شابه كه هران كه په باطيل د و تل کر ايام رضاوي لوها بين الناس التنا عزيمت ول الهر وجس اوول وجهه ال الله بس اي دمن تقدير ال الهي او تكميل ال الهي د تكميل او ذا الله ته سني طریقه حکمتوره کله نیوګړدل کله بلګټه دا دنیا قانون دی او تلکال ایامو دا روزی نو دا ویلوها هر روزمره حوادثه زمانی دا حوادثه زمانی نو نو دا ویلوها چې موږه اړ او وړالو پهنن سهل کو پامانس کې له امتحان لپاره دا حوادثه راځي کې انتهایی دیو جنا سایره موی تا وی و یوم دنا و یوم علانا کله زمون واریو کله ربا هندې برواي دایبس کله مونګټو کله حرکت دا انتهاي او په دې کې څه حکمت نه دی نو دیو جنا څه کسار زیرا بل یاني د تقدیر الهی د تقدیر به مړی عالم الله د ربا نه چې خارې کی جدا کی الله کا سانه مونږه ایمان وروړې و ده امتحان سره مومن ده منافق نجوده اکی او دره حکمت و اید تقلمین کن شوه ده جول کی بطرسو که شیدان شهدت می مطبع او ترس شهدت آجازبه و شخمه و شهدت خواه لیکی گید شکسته باید شهدت خواه لیکی نو ده عرضی شکسته شد و ترسو که شوهده پیدا شد به مقام بغیر ده نمید آوه اوه موانده ده یحب و سوال پیدا شد کی کافر او خالصی غټو په ولې الله توبخ سرنا نه الله دني دي حق کافر په دې حکمتو مسله دغه بناواله عارضی شي کسر ولعالایو نزوادله نه خوای زالمان کافران اې دې سره محبت په دنیا باندې عارضی په ثنا ورکو ولې مخس الله الذين امنوا بلا وجاب تمحيس چې پاکي الله مؤمنان دګونانه امتحاناتو کې سړې ته ګونانه پاکي موږ روانه ميدل راجو و يمحق او ختم دي تباہ کی کافر کا برابر کافر تباہ کی تباشو خو از یو غدا نقصان په چاو شوړي په وختي مسلمانو بیا کا سانشي نو دا مطلب چھو چې کافر حالات کیږي سره ورکی دته زایری ار جی ګټ اوټ لا نو تی بسړ نو پن مارکی لبا بیا راشي د جراشي نه غو په ساسواري نه خواره او پکې و نه ختم بكه اما حسيبتون ته ورل جنته ولا ما علم الله ولما علم الله الذين جاهدوا منكم تجيه تجيه بهادری ور کوي په jihad jihad کوي اما حسيبتون ما تاسو ګرمان او خیال نه پخول جنته ته چې داخله شي جنته اولل ولما علم الله او حالاله انشاء الله باندې ښکار کړیا کسان سان جاهدو چی جہاد کئی پتا سوکے ویارا مسابیری اولانی دیخ کارکڑی کلک دا خوب اللہ گوری جہاد سوکے کلک میدان کی سوک دی دے امتحان نا پس بچنک تاورنز او بلدہ چی و لقد کنتم تمنامال موتا منقابل بلا وجہ تا شہادت خدا سوکرا وستا کنا امبر شہادت را گئے ورے خپیئے تا سو شہادت غزتا شہادت جذبہ و کے لئے مقامے او بادر کهو تبیدیشیو کن غنیمت چی کنه رواش ده غنیمت راوی مشوره که دا سوکو غنیمت سا وارو وارونو استماعه که آغا فیدیا ده قیدیان قیدیان آغا فیدیا راوی راوی ما با, خیدیان. خیدیان را با. با اختلاف رای راوی چا بیچه شبکو ناو اومر زیران خوی بس کم قیدیان دی یاو یاو خپل خپل رساله دا حواله کې نبی رسول الله پیوی دا تر د سر پتو ورو دوه ما ما په کرامره مال را کا ابو بکر خپل ور کا بس خپل خپل ور کې خپل بدی سرونو وي اممر په موري ابو بکر سیدی کینه په دیه پهوالو موږ په معاش تورم شو او دا دا چې کې دې چې خپل خپل مهنت کوې ایمان وروړي نو پرای باندې دا وګی سیدی کوم نغه بیا س تربیهی ایتو نراخلی ورسو سمری ته خدا وا چې جواز راغیا دی ٹھیک نه چایس خدا د دې فيدي مقابله کې با اویات کسان شهادتونه تاسو مت ته د روان کال اوسنه کې سابو یې ټیب به شهادت ته تیاری مودار خبره کوي چې دا سوفرا او لقد تمنا نه نه نه الموت شهادت خود تاسو بسن او پا بدر که ده تیدی مقابله که تاسو شهادتونو تباره خیران دکه عبیاء کسان ده تیدی آلین و عبیاء شهادتونو ببرکبه حدیث کردی نایی خیر شهادت چولا خدیقینا کنتون تاسوه تمندون الموت تمندام کولا ده مرگ ده شهادت انت آم مرگ نیا مرد ده شهادت قرطبی موت و شهادت منطب او یا تمند ده و عرضه بدر کې کومون شامل شي نه ایږي لکه بخاري کی راضي دا انس رضی الله شا. او تر انس بن نظر رضی الله تعالی ابدر ته نو شامل ناغړې خپو او الله دې بیا jihad راوړي زبوه خیم چې خلک jihad څنګه کوي او هر کده ورسهاسي سیوونه چې کله دا جنگامي کل حالتو او سکون ما شي په بدر په وخت کې په دې ګړن لگا کور وې تر وځرو وداځي ګوارو دراوته مزالونو کولو دا سيپاټي پر واته کاپې نو وجهه روسه په هغه شواله کېونی دلیشو موصله شوه ټول میدان زخمی زخمیه هغه سپېکاشي موصله چې هغه ابو اعلان کړو چې کرا دی په دې تو شنو ابو سفيان وې چې موصله در کې را موصله شوه خو ما ابو سپیان وی مسلشه نو همدار زیلارو مسلشه او دا اناس بینه ناسه دا مسلشه چاله پی جاتیه مدان ستر واد د خو اراله ناغه دې کوته بندونه وروه دا زمانو وروه دا سي مسلکه نو دا سي خلکو دا تمام ما او چې کله بنجه مونږه کو شهادتنا سیل نو یې اوس کو هر کران خفګان مکو دا تاسو اوسه یقینا و یتاسو تمناں دمد شادت کولم ان قبلې انت تلقوه مخکې د ملاقات دې مرغ شهادت سره نو فقدرې تو مو هو تاسو ګلی ده مرغ شهادت وان کوم تنزور نو تاسو تاسو هوست او محمد الا رسول تنویر مومیا عطا ای وای خبر خیال او قانونم خی د جهاد د کامیابې لپاره پیغمبر او امیر په میدان کې چر تشریح شینو ورې سره میدان پر نه ده دا کار ولې کوي ولې تاسو دین jihad د الله لپاره دی دی لیدرو مشه د لپاره نه دی دا الله لپاره نو کوم مشه لیدرز ته همو کنيسته وو زکه وو هود کی شیطانۍ आवाज لګې دی شیطان आवाज په چې کله د هنګامي حالت شو شاطر ناملو شو زکه اورځه چدي څنګه وو هود کې و در در صفونو شوروي په ورن ما کوشش کینې سموال او تخته د دې شاته له بجرو بعد یو سمول هغه باف کې دی پټ او تخته پروپوس او انسر جنانو имаکتل وید دې مشرکین کومې خزيوي کړه ته ایدا پینسیون چې ټګړیو او پازه به ښکارې درو منډې وال دسه حالت په وچی کلت دلتا غی او د تی غنیمت وغل سر زخمیانی آغا سامول اوانت آغا کم جبر رومات آغا درکی آغا پچاس کسان ناسو گرن نو آغا کسانو اختلاف پیداش امیر سر عبدالله چوبیر سر رجی شاوی کوزیو جکا چی ها ختمو چی هادا پوری منتاڑا شاوی امیرو تاوینا ما تا پیغمبر او تکی کڑی چی ما نیوی نیوی نیوی رو تینه چه جهاد ختمه شو احتیاط داده چه پیغمبر مویلو انو روی ده اشتحالی خبره و اشتحالو داوی چه نا بس ده چه حاد مقیم بوره وی چه جهاد نیشتر ویاسه نا سر اولاندی کزیگو کار خدمت بو دا کار حدمت دا بو دیکی بچانده چاریس کسان را کشو نه من الادابی لسو سر افادیش خالد چه و او وقل مشرکی آګه چې دا حالات لري دلته زه په فوش شارغه زکا دا زه تاسو ته یو چې په دایره کمانډر نظر ته په دغه نبی علی السلام راځي یو چرغه دته یو کتلې د تکې ځنه په شارغه خالد چې تیرې دراويره کا موقع کملاریږي داسې اشتراک نو دغه اړ طرفه نه جوړه لا غداسه سنشي دا په ارشاد نه له شو نه بنا خبرې چې شاتره رواني وشو تاب کرام شیطان شو تتر به ترنا نه نه په تخته خو تتر به تر شيان غامي حالات اوليه عليه السلام يواز پاس شش صد شو نبي عليه السلام کنده کړې وي دي مشرکین کنده جوړي کړې وي چېږي السلام یې کنده کې پرې او با مبارک شي شو مخ باندې گذار لګې ديځه کې هغه داغا داغا نهی خور چه چوری داغی کلی نه با تا دیده اکی اگه کلی تی رو بسته شو داغون مبارک سر بانده بلگی او را پریوات نو دیر اپریوات تو کی دنی خلق و فیاد دو جو دی پیغمبر شید شو نو شیطان آوازو که انده محمدن قط قدر دا شیطانی آوازو شعبو چی ورده همدون او خوزه هم برلاؤو نسکر خاقا بیا نبی علی سلام با او نه مې سلام بیا आवाज هدا کا بندگان راځي عملو کې پر حکم الجنه आवाज شوړو صاحبو بیا نو مزب شروع کړو بیا و د تختو مزب ال عام بار هر پس حالت تنبيه مؤمنه وا محمد الا رسول للي محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه د اعلی رانی کې پیغمبر نه سي ودي عجیب معنا کړي وه و ما محمد الا رسول ليس به اله متعر متبرن عنی الموت ای ما محمد الا رسول لیسا به الهن متبر عنی الموت چه دا بری بی دا موت دا موت نا بری نده پیغمبر ده اله نده جمیشه بجم دیل قد خلق من قبل رسول یقینا تیر د دا نمخ من بیا اما پادشی د دیخ دور دار نتیر شوی افاین ما تا مکه چرته دا د پیغمبر خپل تبعی مر باندي وفاچ او پوتلا یا په میدان جنگ کې وځیدل شي ان قلب تو لاقاب کوم ګرځي په پوندو خپرو دین و ده میدان و پرې ده نه نه وميان کوي ولا چه وډيت په خپل پوندو په لې حضور الله شيا هرګز نقصان نشي رسول الله تاس و سايذ الله او شاكي زره چې په مطلب ورکي الله تابيده روخه کوتا خلق او تبعه الله بدلا ورکه ایو علی رضوان هو زاد المصید کی قول نقل دے سید الذل و شاکرین شاکرین اے الثابتین علی دینهم و دین باندې خلق ایله او بدلا ورکه ثابتین علی دینهم وما کان لنفسین ان تموت الا باذن الله ترغیب جہاد کا و د مرد د یاری نه jihad وما کان لنفسین نیسته به اختیار د یو نبس کې اندمو ته چې مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله په مری کتابه مؤجله باو نه هټه مقرره دا چې خپل نهټه نو مرګ پنهټه ده په جهاد نه لري نو د مرګ تیارې نه چې مړ بشم جهاد مپر او مېری ثواب د دنیا سوچي ارادلري بد دبدلې د دنیا منها دا نوتی منها ور وبګدلا ده دینا او مېری سوچې ارادلري ثواب الاخره یې څه مطلب ده دار قوم یوه سوابت اے سوچې راتلري به عملي مې یرید به عملي سوابت وا سوچې راتلري په خپل عمل سره سوابت دنیا د بدلې د دنیا مهنوتي من هاور کوتل د دینا خدادا اخرت کې بیسري عمل ده نیل که خوالی بی بدل سه دنیا که نام نشان نمود. اللہو یه بار بگو آخرت که منی. و من یورید سوک چیراده لیدی بخپل عمل بانی سواب الاخره بدلی ده آخرت نو دیمینا ورگو کزد دت ده دینا ندا کامیاب. و سنزد شاکیرین زرچه بدل برگو شکر گزار و قیم من نبین قاتل ماهوری بیون کسیر ده تشجیح و بیت سری. دیر ده پیغمبران نا قاتل جنگ کرده ماهور تره پیغمربا مرگردیا که رب بیو نا رب والاو خل کو ماهی دین ده منصوب بسوی رب ده رب بیو جون یعنی رب والاو خل کو لده امور کسیرون دیر دیرو حب پرستو رب پرستو ده پیغمبر پا مرگردیا که جیحادو نکڈی نتاسرم ده پیغمبر مرگردیکی که جیحاد قوه شادا کیگئی فاما وحنو لما دعوه تکلیف د وجنا صاحب چې در رسیدو پی سميله ده د الله بلار کې سوشي وینم تکلیف د وجنا پشاشي وینم وما ضعفو نه کمزوري خو له د دشمن مقابله کې ومستکان او نه شرمیدلیو استقانات یعنی شرمیدلیو یا استقانات تابعدارینه وکړله کافر ایتعصر نو یا مستکان شرمیندلی نو پدیم باندې چې سره ملامت شي ملامت وکیا یا ومسکانو نه تابیداری د دشمن کړي وا اې سر نه نو الله والا, والا یو حب الصابرین و خیل غص صبرناک نداشک لښې چې د تګنیب د وچنا سستیره شي دشمن ته کمزوريونه خای او فق پدین او کار شرمیندنه شي او یا د دښمن تا سر نه اما کان قولهم انما وینا ددغه په خانو حب پر سیل الکابی مگر داوا چرپنه زمو غرابا یخ فلنا بخانو کی مون دزونو مانا زم د ګرونو و د موندا زیاتی فی امرنا زم پکار کی و سب بتقدامنا او مزبوط کی زم مقدمون منصورنو غلبر را کی علقوم الکافرین بکور کافرانو مطلب د سختې په وخت کې دعاګار یالا نو واسطینو تاسوا الله نا اسرافنا بی امرنا زیات زمون زمون په کار کې کار کې رانه کم کمی زیاتې شوه پی پی نه امرنا پی پی نه اسرافنا بی امرنا زمون پر کار د دین کې او مزبوط کې زموږ قدمونو امداد را سره وکړي او خلاف د قوم کاvarphiاتهم الله ثواب دنیا نو ورته دی الله بدله د دنیا غنیمتونه او خص ثواب الاخره او خدا بلدا آخرت جنتو دیدار والله والا یحب المصی و خیدر سینکان داس به اخلاص عمل کو ان کی موصینی اے مخلصین فی جہال و عمل یا ای الذین امنوا مقاطعاں عادا الا دلاد دشمنان سر و بیکار کرے ال وفتح راضی یسرت یا ای الذین منیم العالمت تتیو الذین کفروا متا بیدار دایتا بی داری درکرات دا دا دا نو یردو کم وابر ایتاو سو علاقا بکم بخل کندو دتینا و چی عادنا فتن قلیونو شی بخار سیرین تاوانیان و دیم مانے بلی الله اچھا مانے دا اللہ کنا بلکہ دا اللہ مددگار دے و خیر و دا اللہ بہتر دے کو دے او بیان دا نصرت اللہ سنگ امداد کئی وی داسکان سنور کی ذلک یمون با او ورزا ی خروب الذین <سؤال> کفروا فذلک کافروک ارورو رب کافرون او دابل نصرت ست سروق په کافر رای بما په سبب دیا شرک بالله چې نشه کړه د الله سره ما شرک یا ما اسو کې شریک کړه د لمنزل بي سلطان جنیر علیګل الله به دغه شرک په شرکت باندې سلطان صدرین نشه و ما ونا نه دمو شرکانو ز او ور و بی سمس وزواری بی بیرباد مقام بیرباد ده ده سیدو ده دا ظالمانو ده چه کفر که یا چه نه انکار که ورقص صلقه کم اللہو بیزنه دا واقع ده احد بیاد مومنان لدتا حدید ورکی او دارن علت ده دا شکست او احد بیاد بیاد او ده یو شبه چوابم ده ادارا شبه داوا منافقانو کڑوا يام شيطانی واسو کې را چې مون په حقو نو بیا سره الله داد ورونه کوي ورقه سره الله واده او دته څو سورې راغووه او د کومه ته الله غره داد وکړه فتح داد وکړه الله پر واده ورکړه او کورو سارځي کسره دستا سو حتى ورقص الله ون يقينن کو رشتي نکړي وتا سر الله وعده او پر وعده ده پته کلا اس کا وسونهم کلا چتاسو دي وجل باذن الله په دا استحصال بخاري واي قتلوا الذي قتل تعسو وجل باذن الله په حکم اول ذلهم پراکي حتى وجل اضافه چه تاسو کمزور شوه ده مقابلینا وتنازاتم او تناز مها وکړه اختلاف هم په الامر په خبر د امیر کې په امر کې پکار د جنگ کې د جنگ په امور کې اختلاف پر منځ کې وو واسه ته انا فرمانی وکړه د پیغام د امیر د امیر نه فرمایم من بعد ما پس اراکم الله چوخو اراکم من بعد ما پس اراکم ما تو حب چه الله ده تاخو آغشه توحیبونه چه سر محبتو سو فتحه ده و نصرت ساد المسیر ویده من النصره ده نانه چه غنیمه ده سمطلب وعده الله پورکلا تاس کافر وجل وجل قرده چه کمزوری در کراله ده مقابله پا کار ده جنگ مختلافه ده میر نفرمانی وشن ده کم چې جابد رحمت باندې تاسو هغه ترته کرا من بعد امارا کومه <متوس> ته حب الله قطا تر ته حب تر پته تر کړه د فتح نه بعد دا مسئله پیدا شو کمزوري وا نو کا ارزشی کس راغله نه مدار درو چې من کوم باه پتا چې مې یوی د دنیا اراده لره غوستله دنیا او من کوم باه پتا اس کوله د یوی د اخرت چې را ده اخرت لره نویاد سانتا ہے یو خبر دلتا ارادة ارادة منی ده دنیا ارادة منی رادة دنیا محببت منی ارادة منی سی ارشد ارادة دنیا لی حلال ماندی حلال چه دلتا ارادة یادا که ارادة منی نی پوی پینا دیرم صاحبه بسنه ارادة دنیا ملی راد هاو منی چلیسه محببت دنیا دیو جنه قرآن چه تزهید ور کئی ارد در محبت مانے کئی اراده نمانے کئی اراده حویی یوان او دویم که یورید الدنیا بیام اراده دا نو در اراده نمراسده غنیمت نی آده اداو یو طرف دا دا میر حکمو نبخوزه گئی نو دا خالص ما یورید او دویم من کم دنیا اراده دنیا داو چیزو اولان دی خدمت کی سوا بیو مانی غنیمت برای کا گا نای آدرین ولی دا دی یقین دی چه مانی غنیمت که چه سوک و جهاد که شریک دیگه پا کیسا کشتا بیچه غنیمت لاؤلان دی را گوزی کی دا دا غنیمت پا حرس نا بسا دا خدمت پا نیا دا خراقی نید خود دنیا ما تزکه ہوئی چه پا مقابل دا پیغا مرک دا امیر کرا دا کن آلتا دا امیر حکمو سمو سره پګوم نو د احرات بیا ویګر دلتا سو ویګان نو لتا سانو هم دې کافرونو لپاره چې امتحان کی پتا سو او فت بیا روز تو کمزورو دو جنتاسته ما په ونه امو فتوري اداوګا چې تاسو ویرا کوشو دانه زنه غافی بشو او دښت نور میدان کې دغې په تمري او د تپي اړیا دي زخمیان او غنیمت بېلکل مخول نه کافر اورته ویني نشه چې یی غالي په سمځو باندې کې وشاته رمنا وراي شي نو بس انتهاء ور باندې راغله خو زموږه سې شي ولقد افاعکم ولقد واو د قسم لام د تاکید او قد د تاکید صورت د تاکید قسم میلی په بل ذات دا په خبره ده جافان کو معافಿಕೆ میکړه تا سوړل چې شي ویشي انسانې کوته هې ووشه معاف وړاندښت هم وي او یا نو سبيه وي وګوره 155 انته وي ورقال فالله وانهم الله معافಿಕೆ دې دي ټول خوابه معاف دي او شي او راوافز وي نه نو به ما غزاوته ايو ما غزاوبه ائ چې معاف شنو به سره زاوتای اماږي وتا چا کړه الله الله او شیوه یې معاف نه دي رافیز او معاف نه یو خبر او بل دلتا د عافا مان سره شیخ القران راه مولا مان کوي او عفا عافا مافي आवाज ني عافا چې معاف مې کړه نه عافا ستویر کیږي لکه نبی سره تو سلام ته قران کې وای عاف الله وان لم اعزن تلو په عمرونه کې څه مطلب الله دې تا معاف کئ توردا سه ماهر الله دې تا معاف اي وڅاته الله دې حق احمد الله دې او تبرنګ غوي چې دا ابن حمام کتاب دې مصاحره ایکی دا خبر اکړه چګره خپل الله باندې نماز دلاو وی ولاسعفا ها ہونا به معنی غفرا دلتا عفا به دا غفرا نه دی چې معافي مې کړه او قال القشيري عفا بمعنى غفرا انما يقول العف لا يكون الا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب څوک چې په اړه مې نو عفا معنی څه کړه بنا ما بکور ایده پاربیت نده افاسته بیلی کی ویو قدلتا دعافا وقال مکی یا کلمتن استفتاحیه دا کلمه استفتاحیه دا کلمه استفتاحیه سر دوئی لکه چه کلمه استفتاحیه دیتوئی چه کلا سره مثلا بلتا خط لیکی که نا نو خط کسوئی دا خط د بلال کی د طرف نه پلان کی صلی الله تعالی علیہ وسلم الله دا مطلب نه چینه جوړه ده دا صلی الله علیه وسلم مکه نه جوړتیا نه غواړي خاص یو یلا د سکی الله دې بچی صحی حدیثه دعا یو نو د تطس بي غمرتملاوي چه عف الله وان اللي ما زال لهم غمر گنا نه راکړي قال الله لخصاته د دې وړي اجازه ورک نو دا استپتاه کلمه د قص صحابو ته داسي وی الله دې تاسو او دبر یادا چې عفا ویني کیږي د سره یو شی نه اخستو شر سره یو شی اړو اخلنل مقرار کړ لکه حدیث کې راځي نبی دې سلام فرمای عفا الله کو عفا الله عنكم ان الخير عفا الله عنكم ان الخير الله تاسونا داسونو زکات لري کړي نو مخکې وسلام داسونو دا زکات او دا لن نشه فل د تا افا سمانه د سر اخن لري رحمت الله افا په معنا د سره اخلي یا دعائيه کړي ما چې کلمه استفتاحيه او یاده افا په معنا د قفران ده افا په معنا د سره نه خس سره معنا دور چې قران له ملا کوي ول یک خامخه یقینی خبره دا پخخ خبره دا چیافان کم اللہ ستاث دی جرم گناتا گناتا گناتا دیو نا گناتا خبر خبر ولی پس نا نیده سکلو که هنگامی حالاتون که در شاک تر اپنا عمله و دوی بی خیال و منتی تر بی در سیده بی طرح دی یا دیدری نا مدنی پرین خده نا خبیا و ارادلو ولی چی پیغمبر آواز گوٹرو توڑ بارحال نو دا گناتا گنات لا نده بیره واللہ ذو فضل خاون دا فضل دا دا المومین نکو مومنان روان ده برا خاون دا فضل مومین مومنان دا سو سرم دا احل بیتو دری سرور کسان پو تو مومنان صحابه جو دیو جنه دا اهم مسئله دا دا صحابه کرامو حوالی سا چه صحابه کرامو بارکی به با د مسلمان قیدسی صحاب کرام بدب قران په اوراقو کې ګوره د تاریخ اوراقو کې صاحب کرام کړي د تاریخ په اوراقو کې او کتر ډیر وخت په تبخاره او کله قران په اوراقو کې او کتنا ډیر خلک دی دیوچنا شیخ رحمہ الله وای شیخ القران رحمہ الله او د هر شي د بارخ بل معیار او بل خلق او لوغان ټېپر جدا تل تلې او کانې په جدا تل او سونه چاني په جدا تل تلې کيو دا سيوکي چې سونه چاني درا او سبزې د ګل تل او سبزې واره دا وینا چامړې درا دا سونه بکی تلم سره ښه دا سونه وزن قدر قیمت با فروغ ورزي ځکه او خو زوبزنا نه کې نه لري په د دې سونه خپل تل را پاغ تر معیار باندې کا سوړې باندې بیتایي د کڅ سحابه دي د سحابه کرامو کا سوتي صدا قران نتاي تاریخ نه لې چې په تاریخ تلی نه څو په تاریخ هته نو ویله صاحب د دشمن شي تاریخ باندې تر شروع کړي یا وافس یا موږ دې چې په صاحب د تاریخ عناق لگوړو مصرافت مروقیت کے وتا دابلیت شه او هغه بیت دا, دا, دا خبرې و که سودی نه ما وینځنه که سودی د صحابه کرامو قران دیو جن نه تاریخ ته تاریخ ہے خو کیارت هغه کې ته صحابه ګوړي پرانا قران کې وري نه ګوړي قران څه وای بد در د صحابه کرامو په تاریخ کې کچھ تا ظاهری سړیو ګوري او هټ هر تی تی شیوی نو ما پهلار با په هدل بل نشه پیغمبر میدان کې ولاړ التا دابیرنا فرمایي وشو دت چې ده هنګانی حالات له وجې تر بي تر شي او هغه نازکه موخه سخته موخه اوزه ظاهر کې غټه غلطي په قران اور په سې بار بار لقد فالله وانکم لقد فالله وانهم الله ويمار چې قرآن یوځه کې وي الله ويمار مخړي دی مو د دې وي چې نه ماف کو چې هغه نه ماف را پسیانه نه ماف او ماوي سو په دا کتاب کې او دا کتاب دیو چې نه زموږ د عقاید کتابونه صحابه و بارکې اتی د سوي کتاب دی نه او خو بمون وي چې سو په نه پیږي ابو کتاب دی د فقه اکبر شرح لنده ابو المنتهی یو شریحه فقه اکبر د ملالقه یو د لنده غوندیو مون طالبای که فحوابی ابو المنتهی به ابو المنتهی یو نور ظلمو دام د دا دا دا فقه اکبر کتابو او ها کامزورای کی کوزوره خبره نو ابو المنتهی شره د فقه اکبر کې وی د صحابه بارہ کې دا د اعقاید کتابو ولا نذكر احد من الصحابه الا بخير صحابو کې استل یو صحابي واټه مرتبه واده نه مرتبه واده مهاجر انصاري او د فاطمه کې نبی ما وروه ارې مرتبه و تاب کې نو لا نذكر احد من الصحابه الا بخير دي. دا صحابو تذکره وسی دا خير تذکره وکړي لای په داري تو حوي تو حوي شرع العقيده الطحاويه اوي ونحب قالو سو جماعت قيده سرا ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ولا نفتر في حب احد منهم قدسوا صحابه الكرام په محبت کې کم ولا نتبروا من احد منهم دا کرامو که دیو صحابینام پراعت نکو چه دا مانم یا نمانم دارنگ ونبغزمان یا بغزرم سوچی دی سر بغز ساتی زمون بمسر بغز و بغیر الحق یسکرحو او سوچ د دا صحابه تذکره دا حق نا باہر که بده ندیوئی تذکره که ویسا زمون بغز و لا نذکرحو الا بخیر اموئی صحابه تذکره بانکو خیر بیگو و دارن و حبهم دیجی و جمعه لکھا و حبهم و حبهم دین و ایمان و احسان صحابه و سر محبت دین نید دید دید دخاظر دا ایمان نید دا احسان و بلا جمعه مغیر مزیدار دید و گوضهم صحابه و دشمنی کفر و نفاق و دمیان دا کفر دے منافقت او غټه سرکشی دے لہذا دغا دشمنان سوحابا اگی کافر دی منافقت دی سرکشی باگیا دی دا تحایی وانا دغا نور زمون دا قائد کتابون اٹول دا خبر اکی دا دی مشاجرات را گلی دی سوحاب اکرام پر منز اختلافات خلاف راییو ناګه مشاجرات پیدا مشاجرات مت ادبنه وي سوا بو اختلافات دونه جنگ جګړې نه وي ته مشاجرات وي دا ادبینو مشاجرات څه دا چې کوم دې کې داونه غني شي کنه نه دا ډیرو غنوونو دا څنګه یوبل کې دا څنګه نه مشاجرات نو دا په یوبل کې نه ورته جوړ اختلاف ته ښه حسن پیدا نه نه ځانګل کې حسن نگر صحابه کرام اختلاف ارائنه تعبیر سکڑه دی مشاجرات چاہا اختلاف ارائنه حسن ده صحابه کرام مشاجرات اصحابه ورده دو مشاجرات اصحابه ده دی بارکی آنسون اجبان سوئی ده مجدد مکتوبات کلکل مشاجرات اصحابه بمحبل نیک حمل کنن ده صحابه کرامو مشاجرات بھلا نیک او سای مزداخ بوره مزداخ بسای بوره و در خطای یکی و در خطای یکی زب باید نکوشا او د صحابه کرامو که در یوتن خطا شوی دار در ای باره کولا ره در دارو سوان جبان تقریبا در صحابی در کلیو در کلیو جبانو کولا ره دیکلی دیو دیکلو دی روافید شیعک چبیو کولا ره خلافت بولونکو کی چې بورو کړه نه کړی رابې رات کړه عثمان په کو ماویه په داتو کو دوی کړی وای و در خطا یې کی زوباید نه کوشه ولی ولیونه کولا ایو غلطی کې یو تبو ته رتینه ما دوی وې حق پرستم تحقیق وکاو زه حق ته غلط تھا غلط تو صحیح ځایه الګاته الى صحابه کارو شیرا ش صحابه غلط او صحیح په لونو کا نبانی تنی او ای وجہ دارا وی خطائن اصحاب اشتحادی بود تا اللہ د در صحابه کرامو اختلاف چھ دیکن خطا اگر اشتحادی و اشتحادی کے فرق جمعی نم بلائی اشتحاد دیکن خواب خطا نشو در چکلا دا اشتحادی شو ندیتا اوز گناو خطا وی لکھی گی مجدد مجدد پدی اکابیلینو کے د شیعه ډېرې دشمنونه د شیانو ته مقابله کوي او څو جماعت ډېر اړوي دفاع کوي وی اهل سنت لفظ خطا در حق وی اهل سنت لفظ خطا در حق محاريبين امیر تجويز نه کوي وی اهل سنت چیرې وی او خلق چې کوم محاربین امیر امیر معاویان امیر معاویان دیلان سر کم خلقو او دا اختلاف دا عجیر زیلان رو سراؤ وی دیام آل و سنت چره وی محاربین امیر تجویز رو نمی کنن اگوی دا غیب معاویر زیلان ها دا معاویر زیلان ها دا مارگرو تا غلط و گناهگار نوی تیب غلط و بباته لو اگو سره اشتحادی رایه با اگر انشاء متون باعث شطر دین درمیان برق برق کیا برق کے لا اوے چرتا تاسو اوب کرام متون و بدنامی مل دین دے لئی سبب اونزی بولے حدیث شریعت کڑو صحابہ اگر درماویا اگر درماویا شیب شیطان بود بخاری ازو روایت نہ وی که امام دام امیر ماویر زیرانو هن که ستانوه همه جروحوه امام بخاری ویدی رواید ناقل که همه جروح نده بارحال بیم با دی باس کرده دو بیاوی ضرر روافظ ضرر روافظ فوق ضرر مبتده است در روافظ و ضرر د بیده دیرم زیاده در دیر خطر ناقلق نو بارحال خبرم دا گولا چه صحابه کران شان الله پدې صورت کې بیان هي غټ نقصان شویلې ورقدت الله وان له قد الله عنكم او د شيا د سبايا بنياد کړه نارغه صحابه بنان کې د تاریخ سره کو تاریخ دی عبد العزيز فرحاروي یو عالم دی دا کتاب مورامل کلام مورامل کلام فی عقائد الاسلام سره راسبک کوي وهي الروافذ أصل مذبهم روافذ الشيء أصل مذرسل وهي أنه لما افترقت دولة المجوز الفارس تشاوروا بعض الشياتينهم في إفساد الإسلام فأهدثوا القول بأن الصحابة قد زلموا أهل الباني دا دنیا کله چې فارس وانه فارس ایران نا وی چرشه او سوق مقابله میدان کې شو کولې نومیده پای پاد شیاطین خپل مس که دا مشوره وکړه چې دا اسلام خرابول غواړي اسلام mesti خرابو واحدث القول نو دا خبره جوړه کړ چې بینه صحابه قد زروا اهل البیت دا وی فارس ایران و اروفار ای جوڑا بھی کور چه احل بیتو او وقت احل فارسو مجیور سو او سا احل فارسو شیعگان ایرانیان او وقتا ناوی تمیلاو دیکھتا داوی دی جوڑا بھی کور او بیاب سبا یہودی دامتر اپ یمن نمراه رانان وقت نبارحال دا اصد کے دق زینہ دا شیعت بنیاد او درادیزیت بنیاد خود سے شوڑے کہ سو بدنام کے مدینے میں بدلا ہے اسلام ببدنام چنانچہ قرآن دنا خبره ہے کہ چوڑہ قلقالکم واللہ فزر المؤمنین ویس سدورا ترون لا احدن یعنی مدینے طرف دل یعنی مطلب تلت مراد مدینے طرف تلت خدا جی کا زہ الحک چاپ تللی بارات تللی وکات تللی دا تاسوparat le estu siduna kar che taso rawan me madine tarap ta ta che kar awaz sho peyghambar sade wo jalish no sabe kiram bilkul ta si peshan sho so pazay kena shaturakay pa pacha bandi la kada si kaifiyat ra che dema wa ka preho so lay bas peyghambar قمجن و قمجن و دارن خبا دا سرعوان شده. بس سکو لا ترمون لا ترمون. پیغمبر لا. قوا لا ترمونه. تاسو نکتر على آهد شاده اچاده لا ترمونه. الوا سرطه قتل دبیلی جی. اول رسول و پیغمبر یدوکم آواز کوتاو سفی اخراکم چستاسو نا پا غبلا دلکی و لارو فی اخراکم. فی تای فاتن اخراج دا یوړم خدا سره وانه او بل ډله صاحب نبی علیہ السلام صاحب, صاحب سره وانه حالت نه आवाज قاصابک محمد بغممن ورسته تاسو تمام نه پاسه بلغم لیکه تاسو دې د پا چم جن شهال ما پاس باندې پاتکم چساس نه پوچ ولا ما نه پاو مصیبت غم جن شهابکم کوم چر تدل تورسی وضع لا خبیر خبردار بما په حقیقت دا ستا امرونه چتا سقول دا غم مې غمن څه مطلب یو غم, غم, يو غم دا بل غم یو غم د فاسبل رم غم را لسره لکه ای لا تحزنو دیره بار چې غم جن نشه وی غم د فاس غم را و چې غم جن نشه غم د فاس غم را شي سړی نو غم چې اصل یو غم نه مراد دارځي شکاس دی غم نه مراد د نبی علیہ السلام د شهادت او دا شکست غم لاو چې بده که بلغم راقه پیغمبرم شین شو پوی دا میت سر اوکرد پویلی که لا تازنو علاما پاتا کم کم غنیمت فتح چه دانا فوت شوا پای خپنشه علاما سابا کم او با تطلیف خپنشه چه دا تدارو رسید شادتون و زخون ولی عدا سوا شکست آواز دا غمو دی پسی د پیغمبر دا وفات آواز دا بلغد غمو نو غلم چراشی ور کو دیر کی اور کو دیر او اغه غم بیا رسو به غبار आवाज کو درو جن شو غتله ټول خاطر شد په دې طریقه ما سماع ان در علیکم می با دل غمی زجر منافقین او تو داغي او صافو سورا بیرولے گا الله پداسبانه پس غمنا اماناتن امن نعاسن د پر کالې جوطه پیرا ده د پو کومه دا یخشاتای بتم من کون چه پتیکلای اوڈا رستا سونا مومنان پایی بانی جوٹه را لی زکا دا پریشانه تکلیم وقتی سڑه پریشانه دیماغی گنگسی کار نکن نو پریشانه سڑه چه نگودشی آرام بلراشی نو دیماغی چه دی پا دمشی نو چه پاسی نو تازای نو بدی بانی زکا لا خوب را بست برا سراولاز نو خوزیده و خوزیده و خوزیده و اچوټه شال په زړه شي کلا او خو برا چې مثال سره یې هو کتاب کرا ورزینګ یو کنا داست ته ورکه نشته کتاب مثال باندې او پوه شو وپای او بل اړه راو منا په خان قد چې غم کې چوريو او ویلران پس مخبل زانونو اي سر د خپل زانه غم زمون بس کی اي جوړ شي کو سوش او تا مومن با فتن لگی منسر او مو فزان تا مؤمن ویلی اوس وا پتنې کی مونږ او یوسن نوبیل الله ګومانې کو غیر الحق نا حق زن الجاهلیه ګومان د جاهلیت ادا کپیغمبر په حق وای نو شکس ولیکه نو ذو بالله پیغمبر باندې کی شوب شورو او یقولونه وای زګای هل لنا عيشره امولر من الامر د فاطمه منشن صبر خويسا کم دفعته که زمو نسيب کې ودا حال بو الله پتا نه راګای قل جواب وردا پیغمبران الامر بشکا فتح كل دو لله اذا الله اختيار دا او یو خونو دي پټای کین پوښیم په پولیسونو کی ما سلاه عبدن رک چنیخ کار کی تا تا ظاهر کې به یرا پکارو چې قدمونه نصیب کې پتاه پتاه راغله وکړه کم نه الله اذا خبره زاهر کې کوي قلوب کې شکونه چي زړه کې سره پټه کوفره ده او او بیا پرونه دی وی لوکان له امن الامر شه که چارتوه مونږ لرا د فتحنا سهسه نما په تل نه ها ہونا نګو و کې دی شه مونږ دی زکی وګوره که فتحوا ولندات کو کنه وګيلي شو ولي او مطلب دات الله مونږ لفتح نرا کوي وګيلي کی دوبه بده دا دی وږي شه د کصابو وګيلي شه صابو کې شه منافقین د بې ایمان میدان نه تلو منافق پر دې گزارم پزانګړی گروو بچیلی شو منا پیگویو خوک شم تکریب را تورا سے اس کو دنیر چی پھل ویرد پیغمبر رو پنتم کچرویتا سفی بیوتی بو بقبل کورونو کے نحن پل برز اللہ زینا خکار شوی بو سرگن سرگن کڑی بو اللہ خکار کڑی بو اللہ اللہ زینا کسان کو دیوارے مل قتلو چه مقرر کڑیو فیصل شوی و بدیبان دا مرگ الامزاج مقبل زی دا مرگ اللہوئی دا پدے پتے دونہ دا مرد بچکے دل دا چھ دا چھا پنشیب کے مرگی کنا نوکو دے پکور کے پارام ناستیو وینچے چرتا گزار را باندیو نشی با اللہ سا کار بے پیدا شے ودا سا بلا روان روانو با ناسا بیدوشی برگی دل دا دی بچے تر پٹشوی نو بچ بچے اللہوئی چھ دا چھا مرگ مقرر یا پس اللہ سن کوش او دیده پارا چه ازم ای الله ما اغا نفاق فی صدوركم چستا سو کزرونو کده منافقانو اغا نفاق دل اخکار اکاو ولی مخصا او دیده پارا چه صفا کی ما اغا ایمان فی قلوبكم مهممان چستا ازم اکده مهممان ایمان صفا کی او در منافقانو اغا نفاق ازم ای والدعو اللہ جی من پایده بزاتی صدور پا خامتاو یاسیر این لنزید تولو من کم اولتقل جمعان در ت یخینا نا کسان تولو مرکو چه ورد درستا سنه او ملتقل جمعان باو رزمانه چه مخامخ شو داره دواره ڈاله دکاگر مسلمانان ڈاله واقع شوی مخامخ شوی او دوی میدان نلالد او سو یا مرادت اغا برن سرم او برن حارسا میدان نارزی تورو یا داو چه دا هنگانی حالت که راج صحابه میدان نو تلپی غمره سم وي سچ چر او اين نن سزالونو شيطان يقينا کو هيو بيدار شيطان به باغي ما په سبب او په سبب دپا ديانه شي شي بكړو شيکړو د امير الله انا امير الله پرماني او دا قاعده دا را قالو چالمسيه تو تجرو ال الوسيه معسيه يو غنا سړي ګل غنا تا راکا دي خو زها سچ شي شي ورخله الله وانهم ديو بيدار چا با زې بی بازی ما کسر بو استزلوم الشیطان نو؟ اوی ویولا قرآ آلقار آف اللہ عنہ یخیناً ما فکر دا اللہ دوی دا ما این اللہ بشک اللہ غفور حریب بخونگیو سوال ناک یا ایولدین آمنو لا تکونو کاللدین کفرو نام زجر صفات منافقانو ایمانو آلاؤ لا تکونو کاللدین مکی پشاندہ کسانو کفرو چی کفر کڑنے کفر نمرا کفر نمرا کفر کفر نمرا کفر نمرا ک وقالو او بیوی لی اخوانهم قل موضا رون امراد سر رون امراد دا منافقان اما اوسا و خزراج کا ولی دا منافقان دا دا یا دا اوسا بیرویانا خزراج ناغی نسابی روی سحابه کرام دا اوسا و خزراج انصال وقالو دی منافقان ویلو لی اخوانهم ولی نسابی رویانا کا عزاز ربو کل چیدوی سفر کو پھر ارض پسما کږي د د تجارت د او کان و یو پی ف وزا وزا مړه جمع دا وزا جمع د غازي د یادې غازيان یو یې دلل چې مازی په معنا المسابر وقالوا بي ليقوانن خرو نسبو ته زادره کله شي په سفر کې په ارض پسما کې تجارت د پات او کان وزا یعبي غازيان غازیانی غازا کی نیا نانا بیا غلطی کانو غزا غازا کی ننا کانو غزا دی غازیانی ولی غزا جوالا غازی سو یا ویتر لو کانو اندنا کچریت بیوی ویمون سرا سر عبارت مقدر کن دا سی شویا ازا درمو فیر و غزا نفقوطی تجارت لطلی پرار کمش یا جهات کیوی یا شیش ودا منافقان دای بارکه سوي یوتا حالو لوکانو په شریط وی ایل دانا مو سره و نما ماتو دیو بممله و ما قوتلو وجه شویبلای سماتلا زمونګه منلوي او جنگ لنهوي ترنه مول بنوي وګور زمونګه ونه باندې سره و خور دا یاد کی ها سره و پړ دا ولسو پکای شي دیو دا زمونګه منلوي ته لنهوي ترنه مول بنوي حلاو لیا جلاللہو <سؤال> لے دا پارا چوگر زی اللہ زارے کا لدید آقا اور حسرتن فی قلوبی حسرت افسوس دا دیز الکا دا تقدیر وا او دا دوسرے کے دا حسرت دے چھتے لئے نوے مڑا بنے لئے لکا بلی حسرتی سے نکیہ او بلدہ چھتونا تکڑیے رسو واللوی پل زاننا مرک دفاک ہے تولید اپل مرک اختیار نریس واللہو یو ہی اثر قانون دارے چه اللہ جب دی کول ملکول کئی پدی ندا چه تلی نو نمر بنو اوالا اللہ بیما پا آسما نتا عملونا چکاوی بسیر و ردون کده ولیل قتلتون سبیل اللہ بشارت مومنان کو وجل شید اللہ پلارکی شیدان شوئے امدتم یا امرا شوئے پا خبر مرک پا بسترا نو اسباق نشتا لما خفرتون لما خفرتون ہے فاغفرتون نو تاثبو بخریش داسی لیل قتلتون بی سبیل اللہ امدتم نو فا� که دا اللہ پلار که و جلش شیدان شید عمل شید و بخنبا تکی گی او لما اغفرتون خام خام من اللہ د اللہ دا طربنا و رحمتون و رحمت رحمت ثواب و جنت خیرون ورده می ما دا غصنی اجمون چی دا خلق جمع کئی خلق مال دولت جمع کئی زتون جمع کئی او شهید سا جمع کنزان آت دولت جنت او دا اللہ عجر و ثواب ورم مطم او کچھ اتمل شیطان او یاو جن شهدا الله بلار کینا الا الله تو شرون الله تم جمع کیږي بدلې بدلې درکېږي بدلې بدلې بیا شي وي کتن نه مې ما باندې په بیمار رحمت مين الله لين تنو نو وګړه دا هو خبر بیان دي خودستا شرایط د امیر بیان هي امیر ده پکې نیو درې شرایط د امیر دل اول شربد امیر دا امیر اخلاق با نبوي اخلاقي پیغمبري پیغمبر اخلاق کوس غور فبیما رحمت مین اللہ الین تلاہم اور اکل فضل ولید القلب انقذو من حالکم پیغمبر اخلاق مرغلو سره نرمه معاملہ پردوسره د سختای نه ناپوې سره پردوسره د سختې کې پردوسره نرمۍ کې پوینه نه پمسورو نده وسو پروسر باندېږي فبیما رحمت سدا سخوا خدې نو سخته غلطې بي ها پیغمبر میدان کې ځان لپاړي یو څو صاحبو بچي دور تے د بیت ورته یې مرا خوځی ګټل راغوش دا ځای کې غاټ خطا قرآن سوې ما او پیغمبر وګوره به فبې رحمت من الله پیغمبر نرم مزاج نک ان زل نبد د استا سولا ساو دا سو ور زخمیش ایس مګیدې د سلی ور کوټه دا اعلی اخلاق د پیغمبر ملوشه انین پلوې اخلاق له اوسره لري فبې رحمت من الله فا سبب در کامل محربانه در اللہ درب نلینت لهم تدویت نرم شوی سبب ولکو در غزن که چردوی بد زبان غریز القلب سخت زده زبان ده سخت و زده ده سخت و لنفض دیبو قارشی من خولی کستان گیر چا پیرا و چی در پتر آغنی در پا اخلاق و را هم دی اخلاق, اخلاق کمالی شد فا فانه هم نوست کوا فا فانه هم ما فیو کدویت و استغفر لهم بخنو غارد بل مافیمتو کخبر زنن اماما پیم او پیم اللہ نمال دعا که اللہ و تبایفیم که وشاویرم فیلام او انتاک مشوری که سره را کار دا دین که او پک امور انتظامی هم که بکار دا جیاد که مشوری نه لینه نه لینه که مشوری نه لینه مقام گویا که گویا که بس لفظ دا سیده اگرچه حققت بیدا سیده بس لفظ دا پل تابیر مالا نرائی گویا کې الله صحابه کرامو ته د الله پیغمبر ته او صحابو شفاعت کوي که شفاعت الله 차طنه کوي په هغه الله د شفاعت ضرورت نه خورکه څنګه به تعبیر درځي نو ته نوې ایې د صحابو سره درمیکاو مافیه وتو کا الله نه ولدو او او مشارکې شامل ساته دا. دا مقام آن. او شاندار صحابه کرام فیض اعظم کا بس کله چې قصتو اراده او کې دبقولوا دعوا الله وطوا تو قال الله يا برنسه تم الله قوا مشفروا بالله او بيتوكل بالله ان الله بشكل يحب المتوكل وخي توكلكم ان ينصركم الله ذا الله تتوكل توكل ذي شكل دي الله ما يتوكلكم على الله سر بهم ذاكي كان ينصركم الله قيمت دار الله لكم فلا غالي عليكم نبي بيسوق زراور بتاص وين انصركم الله بريق هي بغير امداد و فمن زلي سوق ذاك اسن سرو کی من بعد پس دا الله پر استورا والا لا یخاص بالا فلی توکل المؤمن بر وصای اعتماد دین کی مومنان یوسفت شرط امین اخلاق نبوی بل وما كان للنبین ان یقول دا چم بخیانت گرنی پس کہ بخیانت نہ نبو کمال او غنیمت غنیمت بیت المال دے او امیر دے جماعت تنظیم فنڈ دے دایداري او دا مدرسې دا ټول پکې اجتماعی اجتماعي فن شه ما هیڅ به نه وکړ پیغمبر نه نو تبم نه کې امیر وخایني وې ما ني علاوه د بيوتل ځمداري د امیر کوم ډیوټي ځمداري دا هغه ځمداري به سات ترسه کې مخفي نه چلول به نه کوي ته موږ ګورو دا غوډي ردي ځمधरी فریضه ده دا فریضه سره کاروالی روانچ یا ماریاتو کی خیانتو نے شروع شویا اگر دیوٹی زیمداری احساس ما کانلی ابیین ندی مناسب پیغمبر لارا این چې غلل چی خیانتو کی ومای یا غلل چاچی خیانتو کی آتے راج لگو کی بیماغ اللہ باغا چی خیانت دکڑے یومل خیامت پرزا خیانت سبرانچی حدیث کی رازی پوخی پٹکڑے دے پوگو گو گو گو گو گو اگو ابا आवाज کوي وړهpiece په ټاکړه دابا आवाज نو غلبه یومل کیه سم توقف به په پوره وړکړه شکولونه شي نه هر نام سما کا سبت هغه سچي بګړی او لا اسلامونه په دې ظلم زیاتېونه شي افمنه تبار عزوان مشارت بشارت تعقید دواړه چالا غیر غاله بشارت او غاله تخویف افمنه تبار عزوان الله سوچي تابې ذریکه د الله درځمان ديالک سوا کمان پښان دا غچې د شباب په حساب ته مینه الله چې تخت په غضب د الله <سؤال> را کوم راته ما واو جان 90 جان 99 دې سر مسي ډیر بزل ورته هون درجات له هون درجات دې لپاره درچې دې الله دې الله پلیز دې صحابو او دې مؤمنانو درچې دې والله الله بصیرن کوې دې به ما په سمانه عملونه چي بيې